Enes radiyallahu anhu tregon se pejgamberi alayhi salam kur thoshte një fjalë e kishte zakontë ta përsëriste atë 3 herë derisa njerzit të mund ta kuptonin mirë prej tij. Edhe kur shkonte për të vizituar njerëzit, kërkonte leje, trokiste në derë 3 herë për të hyrë, duke e shoqëruar me përshëndetje po 3 herë. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të sahen nga xhamiambret.com.